Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Hideg Márkal és Buzsér Róbertel 0630210909 az SMS számú. Ezen írhattok nekünk. Mi azon vagyunk, hogy kiderítsük, hogyan szabadulhattok meg a negatív energiáktól, hogyan tisztíthatjátok meg otthonotokat a negatív energiáktól. Mindannyian szenvedünk a negatív energiáktól. Ezek a negatív energiák, ezek korlátoznak minket fejlődésünkben, a kiteljesedésünkben, abban, hogy boldogok legyünk. A negatív energiák mindenütt ott vannak, de nem kell velük élnünk. Ma már tudjuk, hogyan szabadulhatunk meg a negatív energiáktól. Kaptunk is erre vonatkozóan egy... Nagyon konkrét iránymutatást a kis kegyednek az aktuális számában mit ír a cikk. Így derítheti ki, van-e negatív energia az ön otthonában, sőt azt is megmutatjuk, hogy tud megszabadulni tőle egy pohár víz segítségével. Ha gyakran érzi magát levertnek, idegesnek zaklatotnak saját lakásában, akkor emögött a negatív energiák állhatnak, amelyektől jobb, ha gyorsan megtisztítja az életterét. Ehhez először is azonosítanunk kell a helyet, ahol leginkább elkap minket az idegesség, a szorongás, a félelem, a lehongoltság. Ezután a következőkre lesz szükség. Egy üveg vagy kristálypohár, 150 ml víz, 50 ml fehér ecet, egy kis kanál tengeri só. A vizet öntsük pohárba, majd mehet bele az ecet és a só. Keverjük fel, hogy minden összeolvadjon. Ezt a pohár ecetes sós vizet helyezzük el oda, ahol feltételezéseink szerint a negatív energiák vannak. Hagyjuk ott a poharat 24 órán át, és vigyázzunk, hogy közben senki se érjen hozzá. Ahogy az órák telnek, vessünk egy-egy pillantást a vízre. Ha nem változik meg a színe, akkor nincsenek negatív erők azon a helyen. Az lehetetlen, mondjuk. Ha viszont elszíneződik, zavarossá válik, akkor az a negatív erőknek tulajdonítható. Öntsük szét a vizet, majd készítsünk egy új ecetes sós vizes adagot, és ismét 24 órára helyezzük vissza a poharat. De és az... ezzel már is megszabadultunk a sok ártó negatív energiától. Uh -huh. E technika segítségével az egész házat egy hét alatt ki lehet takarítani energetikai szempontból. Írja a kiskegyet. Arról ír valamit, hogy visszatérnek-e ezek a negatív energiák idővel? Hát én azt gondolom, hogy ha rendszeresen tisztítjuk, és ha rendszeresen elhelyezünk a lakás minden pontján 24 óráról 24 órára ecetes tengeri vizet, kristály vagy üveg pohárban, Kristály, akkor... inkább kristály. És tengeri só, fontos, tehát hogy uh -huh. van, aki kősóval próbálkozik, nem, nem, nem. nem tisztítja. Azt sem nem se tisztítja. Mindegy, van az a só. Tengeri só, tengeri sóra van igen, szükség. Igen, igen. És hogy, hogy, hogy ez, a, ez az ecet, a só és a víz, így a pohárban, ez így, hát egyszerűen magába, magába szívja ezeket az energiákat. Tehát tulajdonképpen ezek, ezek lerakódnak, ezek az energiák, mint azt tudjuk. És hát nem szükségszerű, hogy bennünk rakódjanak le, hiszen hát ez okozza a szorongást. Ezek a negatív energiák, ezek, ezeket let a kötni az ecetes sós víz. Végre. Ö, tennék fel kérdéseket. Egyrészt, hogyha nem színeződik el ez a víz, azaz éppen tiszta a lakás, hogyan fordulhat ez előszerencsés vagyok, vagy egy előző lakó, vagy valaki más ö, megtisztította helyettem. Nem hát, egy jó, nem, hát egy jó helyen hmm. vagy, egy jó környezetben vagy, ahol a negatív energiák nem ott áramlanak el, Aha. hanem mondjuk valahol máshol. De akkor mindenki a ki még, még 24 órára egyet, ha előtte se volt, és ilyen szerencsés De hogyha nincsenek ilyen, hogy ilyen panaszaid, nincsenek ilyen problémáid, akkor nem kell kirakni az ecetes sós vizet. Hát akkor, de hogy világos, hogyha szorongásod van, hogyha, hogyha mondjuk feszültnek érzed magad, ne a a hétköznapi rutinjaidban, meg ne a saját pszichés működésedben, ne a múltadban, ne a pszichoanalízisekben keresd igen, a keresd a megoldást, ne az emberi kapcsolataidban, lenne. hanem értelemszerűen sós, ecetes vizet rakjál ki, és az a negatív energiákat leköti. Várj vár egy kicsit, mert az interneten körülnézve azért kiderül az is, hogy nem pusztán a szorongásos, depressziós megbetegedésekhez vezethetnek ezek a negatív energiák, hanem más malignus hatásaik is vannak. Uh -huh betegségek, uh -huh. alvászavar, párkapcsolati problémák, uh -huh. ezek mind-mind mindennek köszönhetők. Fizetés. Fizetésre Hát, köz, talán arra a legdirektebbül hat, hiszen abból következik igen, a tárkapcsolati boldogság ha, is. Ha, hát alacsonyabb, ha alacsonyabb a fizetésed, mint amennyit keresni szeretnél, az valószínű, hogy azért a negatív energiáknak köszönhető, amik áramlanak a lakásodban. Értelemszerűen, hogyha pozitív energiák vesznek körül, akkor a fizetésed, a munkahelyi stressz mértéke mind-mind neked megfelelően ideálisan alakul. És itt van velünk a filantropikum.com, amely öt rituál Említ, amely segíthet kiűzni otthonunkból a negatív energiákat. Így ír a cikk. Lakásunk az a hely, ahol az életünk legtöbb idejét töltjük, ezért nagyon fontos, hogy kellemes, meleg környezetben tudjunk létezni. Ezt az energiák áramlása is nagyban befolyásolják. Nap mint nap kapcsolatban vagyunk az otthonunkban lévő energiákkal, és ha a negatív energiák lakásunkban maradnak, kihatnak ránk is. Sőt, egészségügyi problémát is okozhatnak. Pontosan. A lakásban felgyülemlet negatív energiák gondot okozhatnak a párkapcsolatban, alvásban, krónikus betegségekhez és depresszióhoz vezethetnek, sőt, akár pénzügyi, szakmai gondokat is maguk után vonzhatnak. A legtöbb lakást nem tisztítják meg a negatív energiáktól, így azok évek alatt felgyül felgyülemlenek, akár az előző lakók energiái is egy helységben ragadhatnak. A fizikai tisztítást hetente elvégezzük, de figyelnünk kell, egyáltalán az környezetünk. De figyelünk, de figyelnünk, de figyelünk. Ez nem értem. A fizikai tisztítást hetente elvégezzük, kérdés, Robi, de figyelünk. figyelünk, el... figyelünk ja, de figyelünk egyáltalán a, a környezetünk spirituális tisztítására. Na és akkor hogy figyelhetünk immeüt öt rituája, amelyel megszabadulhatunk lakásunk negatív energiáitól. Alakítsunk ki egy kis szentélyt. A lakás egyik sarkában hozzunk létre egy szent helyet, gyakorlatilag bármivel berendezhetjük ezt a részt, Lehetnek vallási jelképek, vagy olyan dolgok, amelyek nagyon fontosak számunkra. Mindegy, milyen vallásról van szó. Itt imádkozhatunk, egy kicsit megnyugodhatunk, ha egy fáradt nap után hazatérünk a munkából. Kiadhatjuk azokat a negatív energiákat, amelyek egy idő után felhalmozódnak bennünk. Hoppá! Lehetséges, hogy a munkahelyről nem... hazahordod a negatív energiát? De az nagyon rossz szerintem, hogy a lakásodban kiadod a negatív energiát, mert hát ott lesz a lakásodban. Hát utána... de akkor Na, de hát a, a... A egyébként. Itt kiegészíteném gyorsan, hogy aki nem otthon tartózkodik a legtöbb időt, hanem a munkahelyén, az a lehetőleg a munkahelyén alakítson ki kis szentét, illetve az ecetesvizet is ott használja, illetve említi a cikk az De előbb, hogy, hogy pénzügyi szakmai vonalon is ártalmas lehet. Na most akinek ez egybeesik, tehát a pénzügy, az a szakmája, arra duplán veszélyes ez. Tehát ők különösen, szerintem ők inkább rögzítsék mágnes szalagra ezt az adásunkat. Igen. Oldjuk meg a konfliktusokat, helyezzük előtérbe a szeretetet. Jó, ezzel még nem próbálkoztam. Egy hosszantartó... El, el, el, meg... az álmok, futók, teljes pályafutása, igen. hosszantartó megoldatlan konfliktus helyzet sokkárt idézhet elő egy családi fészekben. Minél több konfliktus, veszekedés fordul elő az otthonunkba, annál jobban <coughs> nő a feszültség, a negatív energiaszint. Próbáljuk rendezni ezeket a nézeteltéréseket, a humor sokat segít, a megbocsátás és a megértés is. Na no, hát, gyújtsunk füstölőt. Uh -huh. A kellemes illatok, egy csepp illóolaj, aromaterápia vagy egy egyszerű füstölő is sokat segít, hogy egy hideg, rossz hangulatú lakásból egy kellemesebb, elviselhetőbb otthon szülessen kevesebb elektronikai eszköz legyen a lakásban. Az elektronikai eszközök köztudottan a negatív, negatív energiának, energiának a, a, a tűzfészkei. A számítógépek, televíziók, mobiltelefonok mára már a háztartásokban is egyre jobban elszaporodnak, ez pedig azért lehet probléma, mert ezek a készülékek folyamatosan mágneses mezőket hoznak létre a lakásokban, amely a szervezet számára káros is lehet. Tévézzünk kevesebbet, vagy pihenés közben kapcsoljuk ki telefonunkat. Arra, de miért, miért, miért tévézzünk kevesebbet? Hát, hogyha valami árt, akkor miért kevesebbet? Miért, miért ne dobjuk ki a tévét? Meg az összes elektronikai hát... eszközt, hogyha ezek negatív energiákat sugároznak. Nyilván könyörből. az lenne a legjobb, de... Zero tolerancia ezekkel Igen. szemben. Egyrészt, másrészt vegyük észre, hogy a cikk nem említi a fritőzt, és a vasalót, ezek természetesen maradhatnak. Az ezek, a mikrohullámusütővel mi a helyzet? Az... Abban van egy feredékkalitka, csak nem szabad nyitva hagyni az ajtaját. A mikrohullám, mikrohullám az negatív. negatív. De csak mikrohullám, me, mikrohullám, megeszed az ételt, a mikrohullám belekerül az ételbe. És, és hát nem megeszed lát... a mikrohullámot, és nem hát ez látod, rákot kelt. Nem látod, mert mikro, ugye az hát... azt jelenti, hogy kicsi. Ezért de, nem de nem azért nem látod, hát ezek láthat Hullámok. Nem kell hullámok. Nem, nem kell hülyéskedni. Nem kell úgy csinálni, mintha viccelődnénk. Ne negatív, láthatatlan hullámok, amelyek rákot keltenek, belekerül az ételbe, attól lesz meleg az étel. Te megeszed a meleget, érzed, de a láthatatlan hullámokat nem érzed. De megeszed vele együtt a mikrohullámot. Ez a mikrohullám a testedben szétárad és rákosít. Ez rákot kelt. Akkor legjobb, ha kidobjuk. Gyúcsunk gyertyákat írja a könyv. Főként télen nagyon jót tesz, ha meggyújtunk egy-két gyertyát, ez is a melegség érzetét fogja erősíteni bennünk és szeretteinkben. Tudod, mit hiányolok ezekből a cikkekből? Egyik sem ajánl egy spirituális tisztítót. Akit elhívhatnék a lakásomba, és professzionálisan megtisztíthatna negatív nem, energiáktól. Nem hogy erre semmi szükség, mert a rituáléban gyökeredzik, az energiákkal te De is Nem ezt biztos, te vagy kötve. hogy én annyira jól el tudom végezni ha. ezt a rituálét, mint egy igazi szakképzett spirituális tisztító, aki 10-20 évig tanult. A Akkor szakmát. mostantól vállalunk 12 percen keresztül ilyen tisztítást. A távolból 06 30 20 10 9 ide küldjétek a bevonzás szót. És az a kérés, hogy vízérről ne írjatok nekünk, meg vízéről ne hívjatok minket, mert azzal a negatív energiákat besugározzátok ide a stúdióba, amit megtisztítottunk. Annyit írjatok, hogy V, hogyha, hogyha vízéről van szó, és akkor tudni fogjuk. Nem, nem, egyáltalán ne írjatok nekünk, hogyha vízéren vagytok, akkor gyertek le a vízérről, onnan várjuk Pont az esemeseket. Az esemeseket. Írja a írja hallgató, ki kéne kapcsolnom a rádiót, hogy ne kapjak negatív, negatív sugárzást, de akkor hogyan hallgatlak titeket? Most meg megfogtam a telefonomat a... Ha, telefon, ha SMS-t menjetek ki vonalas, a lakásról, vonalas vagy vonalassról küldjétek. Másrészt pedig ebbe a rádióadásba digitális új lenyomatot helyeztünk el, amely pozitívan ö, ö, teszi helyre az esetleges sugár, a rádióadás miatti ö, negatív Sigárzást. sugárzásokat, de ne kapcsoljatok át közben, ez nagyon fontos. Azt ugye tudjátok, hogy a mikrohullámú sütő károsítja a víz DNS-ét? írja csináltunk is egy adás két évvel azelőtt, mert e, ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert, mert a, a víz is szaporodik, és képzel le, hogy víz vagy, és születik egy gyereked, és, és még például nem hasonlít rád, vagy két feje van, ez nagyon-nagyon nem, nagyon de nem a, víznek, a, víznek, a víznek, a világon mindennek ugyanúgy van dns -e, ahogyan az élő szervezetnek van DNS-e. Nem a, kell a, szó szerint értelmezni ezt a DNS-t. De nem, nem, nem, ez, ez, ez, ez szó, szerint, nem ez szó szerint kell értelmezni ezt a DNS-t. Arról van Szó, hogy száz évvel ezelőtt azt mondtad, hogy DNS, és nem értette senki. Ma teljesen egyértelmű dolog ez, hogy DNS. Ma azt mondod, hogy a víznek van DNS-e, és ilyen hitetlenkedve néznek rád. Száz év múlva, ez egy. Ez egy fizikai, közhely lesz, hogy a víznek is van DNS. -e. Ezt már ma is tudjuk, csak ma még hát, bizonyos, bizonyos fizikusok nem hajlandóak elismerni. Egyébként nagyon jól fel, nagyon jól felfogott gazdasági érdekek mentén nem hajlandóak. Mikrohullámú sütőt akarnak értékesíteni. Na most, a mikrohullámú sütő károsítja a víz DNS-ét. Értelemszerűen, hogyha ez elterjedne, hogyha minden ember megtudná, hogy a mikrohullámú sütő károsítja a víz DNS-ét, akkor nem vásárolnák a mikrohullám. Ütőt. Ezek a pszichopaták el akarnak adni nektek mikrogullámú sütőt. Nem érdekli őket, hogyha te megiszod a károsodott DNS-ű vizet, akkor az rákot kelt a szervezetedben, és meghalsz. Őt nem érdekli, mert ő már a ráküzletákban, vagy már a ráknak a gyógyítása, vagy gyógy gyógykezelése üzletákban, vagy a kemoterápiában, vagy a sugárkezelésben szintén felvásárolta azokat a ezek, megfelelő érdekeltségeket. Ez, ez nem, hát, nem véletlen, hogy ezt az... a mai adás négy évvel ezelőtt betiltott. Igen, na most, na az most... egészet fölülről irányítják. Na most figyelj, hogyha én valami olyasmit forgalmaznék, ami rákot kelt, nyilvánvalóan forgalmaznék valami olyasmit is, ami vagy rákot gyógyít, vagy legalábbis azt hazudom róla, hogy rákot gyógyít. Érted? Megteremtem értelme. a. Hát ez a Kereslet, Megteremtem a keresletet, és rögtön a kínálatot rá vonatkozóan most őket nem érdekelte meg gyógyószarákból vagy meghalszarák miatt, csak az ő bank növekedjen a, a, a keret. Na most pont az a, a nagyon súlyos probléma, hogy ők ők pontosan tudják. higgyed el, hogy akik forgalmazzák ezeket a mikrohullámos ők soha nem ő, melegítenének mikrohullámos vizet, hiszen hát, pontosan tudják, az hogy mit okoz ez Ezért So, soha nem nekik van szükségük a rák kezelésére vagy a rák gyógyítására. azt mindig ők jó pénzért eladják. Ez nagyon kemény. Ezért, ezért tart itt. Na ez, most a szóval ez szóval is olyan szóval. dolog, amit nem lehet kimondani, nem lehet nyilvánosan előadni, mert, a, mert akkor betiltanak, mert akkor elhallgattatnak. Pontosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon jól szervezett üzleti érdekek ö, fűződnek ehhez. Szaniszló Ferenc is hol van most? Hát igen, a, akik, hát akik is tudják eltüntetik. az igazságot, előbb-utóbb eltűnnek a sülyesztőben. Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy az előbb öt, öt tippet mondtál, hogy hogyan lehet a negatív energiákat az otthonból kiűzni. Itt van az Enel Caféból ö, előttem egy cikk, amelyben viszont 6 trükk van. Felmerül a kérdés, hogy a különbség egy trükk, az mi lehet, és kinek az érdeke Nézzük volt, meg, hogy eltűntesse hogy arról a másik weboldalról. Azt mondja először is, tapsolt ki a rossz energiákat. Huppá! Ugye? Ez, ez, az ez nem ez volt Ez rögtön benne. nem volt az a, a lakásodban, különös tekintettel a sarkokra. Kört a sarkokban, ugye a kör szögesítése értjük ezt is. És ahol rossz energiákat érzel, kezdj el tapsolni, miközben pozitív dolgokra fókuszálsz. De tudott egyébként, hogy a sarkokban meg tud rekedni a negatív energiák. Igen, ott meggyűlik. Hát, a igen fókok nem véletlenül oda, hát persze, oda mennek. Persze, persze, ezt értjük. Ö, amennyire csak lehetséges. Azaz, a negatív energiák felgyűlését okozhatja az is, hogy összekeverednek a különböző funkciók, és ezáltal diszharmónia alakul ki. Még ha egy terül is alakásod legyen, külön helye a munkának, az olvasásnak, a pihenésnek, és persze a főzésnek. Na jó, ezek, ezek jó, ezek hasznos, hasznos tanácsok. Mert az az igazság, hogy a munkáddal föld, földülemlik egy csomó negatív energia. És mondjuk a szabadidődet ott töltöd el, most képzeljed el, hogy az a rengeteg negatív energia, e amit a, a, a, a Igen, igen, igen, gyakorlatlag megmérgezed igen. vele a saját idődet. Legalább egy függőnyel érdemes elválasztani. Ö, három, figyelj az illatokra, ezt ugye hallottuk az előbb. Még mentén négy, tarts tisztán, ez eddig nem hangzott el. Nem kell állandóan tiptopnak lenni a lakásnak, de legyen könnyen, rendben, tartható. Ne hagyd sehol használt tányérokat és ételmaradékokat, a mosogatót kivéve. Ha elkerüld a káoszt, a negatív energiák sem tapadnak meg annyira. Legyen Sajt. minél több növényed. És végül rendez hmm. újra. Egy-két havonta változtas valamit az otthonod elrendezését. A növények képesek pozitív energia termelésére. Arra figyelj csak, hogy az elhalt leveleket mindig eltávolítsd, ezek ugyanis vonzzák a negativitást. Uh -huh. Uh -huh. Lehet, pont a, a növények? Nem lehet, hogy az, az, e elhalt, növény, az le elhalt növény. Nem lehet, hogy a pozitív energia egyszerűen az oxigén? Um, biztos, hogy összefügg. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok összefüggnek. De hát nem én... biztos, hogy annyira egyszerű a válasz. Muszáj ilyen egyszerűnek lennie, mert a, a, a, az igazán nyitott és tiszta emberek, akik, akik nem, rom, nem rontották meg magukat iskolába járással, és gondolkodással ők ezt fel tudják fogni. Igen, ez igaz. Hát erre de, kell, erre de kell kinyílnunk. Nekem nincs információm az oxigén dns és a víz DNS-ének az összefüggéséről. Benne van könyörgöm, a víz DNS-ének az egyharmada az oxigén DNS-e, kétharmada meg a két hidrogénnek a DNS-e. dns e se. Egyáltalán nincsen szükség a gúnyolódásra, Oszkár. Vízér felett nincs is térerő, írja a hallgató, azért fekszik oda a macska. Na. Na a macskák egyébként az, ne, az, a állatoknak a macs az állatoknak hatodik Nincs. érzékük van. Az állatoknak hatodik érzékük van, érzékelik ezeket a, a, az állatok nem véletlenül. De a macska negatív vagy pozitív energiát, bocsájt ki. Attól függ, hogy melyik macska. Tehát így macskája válogatja. A fekete macska. Én úgy gondolom, hogy sokféle macska van. Én nem, én szerintem ez nem a színén múlik. De én azt gondolom, hogy vannak, ne, vannak olyan macskák, én, például, hogyha kimiskárolod a macskádat, tehát hogyha ivartalanítod a macskádat, azzal negatív energiát ne, negatív energiát okozol. Vagy ha műtve van. Mert, mert, mert bennerekednek azok a szexuális energiák, amelyeket ő amúgy kiélne a háztetőkön. Tehát hogy én azt gondolom, például, hogy ez a, ez, a, ez a macska kimiskárolás, ez Például megmérgezi az otthonokat, mert ha. ilyenkor a macska a szexuális energiáit nem viszi ki, nem üzekedik kint a háztetőkön, hanem ezek az energiák, ezek a szexuális energiák ezek megrekednek a lakásban, és a macska egyszerűen körbehordja a lakásban ezeket a negatív energiákat. Ha nem jó a szex a macskáddal, akkor például lehet ez az egyik oka. Igen. Undorító, undorító dolgokat mondasz, nem tudom, hogy mi szükség van erre. Egyébként ez egy rádióműsort, tehát, és ezt gyerekek is hallgatják. Kicsit Kül. moderáld magad, légy szíves. A többi ember az oltások miatt autista, ők azért nem értik. Na hát erről van szó. Na hát erről van szó. Még mindig túl találgató. sok ember választja ezt a teljes őrültséget, hogy beoltatja magát betegségekkel. Mi szükség van erre, hogy amikor éppen a szervezeted az tiszta, steril, betegségmentes, tele vagy pozitív energiákkal, és akkor akkor egy egészen kis negatív negatív mérgező súlyos kórokozót magadba magadba oltatsz. A, még a 80-as évek azt... elején megértem meg ugye kötelező volt nekünk Jó, is de persze. akkor még nem volt internet most ennyi ennyi ezoterikus is most már pontosan látjuk pontosan minek? látjuk folytatni a régi, a régi gyakorlatot. Én, nem, de én tényleg nem tudom, most már, mo, tényleg, azért azt gondoltam, hogy a 21. században lépve ezeket a hülyeségeket, hogy oltás már végre maga mögött hagyja az emberiség. És nem, és mobiltelefon, és mikrohullám, és GSM hullám, és oltások, meg mindenféle sötét, borzalmas 20. századból hozott dolgok, a következő lépés az atombomba lesz. Az is egészséges. mind arról lesz hogy az atomsugárzás meggyógyít. Azt írja a hallg Sziasztok ez az SMS gyógyít, olvast be! Köszönjük, köszönjük a gyógyító pozitív energiát! Az imént beszéltünk ö, a negatív energiák áramlásáról, és hiányoltam egy igazi tértisztító szakember. Ö, megtalálását. Igen, ez mindegyik egy kicsit ilyen do it volt, nem úgy Igen, magára hagyja az embert ebben a, ebben én, a helyzetben. Én, én nem szeretném így tisztítóként magam, magam tisztítani a negatív energiáktól az életteremet. Jobban örülnék neki, hogyha egy ebbe járatos szakember, egy mester jönne hozzám, és hát az ezoterikus tanácsok nevű weboldalon gyorsan találtam is egy hirdetést ezzel kapcsolatban, illetve hát egy mesternek a beszámolóját. Azt írja, a harmonikusan áradó csi kiegyensúlyozza az életünket, és ez az otthonunkra is érvényes. Személyiségünk tükre az otthon. Ha az energia, kiegyensúlyozott ütemben árad minden táplál maga körül, beleértve magát az embert is. Ha a csi áramlása akadozik, valamint túl gyorsan vagy természetellenes lassúsággal jut be a lakótérbe, nem lesz jótékony. Tértisztítás előtt mindig ki kell takarítani. Sajnos volt már rá példa, hogy a megbeszélt időpontra a takarítás nem lett megfelelően elvégezve, mint például az ablaktisztítás, függönymosás, régi lomok kipakolása, és a kliens legnagyobb meglepetésére a helyszínen szükséges volt a munkát lemondani. mondani. Ez nagyon kínos. Mindig takarítsunk ki tehát tértisztítás előtt, mert bajok lesznek belőle, uh -huh. semmit nem uh -huh. fog érni, hiába kitesszük a tengeri sós ecetes vizet, ha nincs rendesen kitakarítva, és a függönyök nincsenek kimosva, akkor vége? Nem, hát világos, hogy először is az ember a saját környezetére legyen igényes. Először is tisztítsa meg saját magát a negatív gondolatoktól. Mert hiába mosott ki a függönyt, meg hiába rakott ki a, az ecetes sós vizet, a, amíg a te gondolkodásod, amíg a te... te Hét hétköznapjaid, a hétköznapi rutinjai tele vannak negatív energiákkal, tele van a fejed negatív gondolatokkal, negatív emberek jönnek be a lakásodba, behozzák azokat a negatív energiákat. Vagy pozitívak amikkel, mennek ki, amikkel visszahúznak téged. Ezek, ezek, Ezek, biztos, hogy hogy hatnak. Tehát most én úgy gondolom, hogy az ember először is tisztítsa meg a testét, aztán tisztítsa meg a lakását fizikai értelemben, és akkor ezután lehet energetikailag is megtisztítani a lakást ezekkel a technikákkal, amelyeket ismertettünk, és magadat is megtisztítani hmm. a negatív gondolatoktól. Máskülönben olyan, mintha az abroszt az edények előtt akarnád lerántani az asztalról, és ezt tudjuk, hogy csak mágusok tudják elvégezni. Világos, hát itt a tértisztítómester is írja, hogy milyen módokon szenteli föl a teret, Eh, hogy ezáltal megnyissa az utat a pozitív energiák beáramlása felé, és a negatív energiákat pedig távol tartja a harang csengése által. Uh -huh. Szóval neki van azt hiszem egy tértisztító harangja. <h> -ha> ami látott például, ez egy olyan eszköz, ami nekem nem áll rendelkezésemre. Uh -huh. És hogyha egy mesternek. Nem a, lehet csak így a, a, a, a felszentelt tértisztító harangja. Egyszer jöhet a lakásomba, és kitisztíthatja igazán a negatív energiáktól legközelebb, mm -hmm. talán jobban fog menni. Neked írja szerintem akkor már a, a Bódok Dávid a Facebookon, hogy ISO 14001 negatív energiai a, audit. Tehát van külön negatív energetikai audit, akkor meg fogják nézni, hogy a harang megfelelő méretűe olyan frekvenciát, bocsáltak, meg képzeld olyan szerintem harangot van, fontos, ami negatív mér, energián. Mér, tudod, sok, sok a kóklár, biztos, hogy azon a területen is sok a kóklár, meg, kell találnunk, gyanítom, hogy meg sok... kell találnunk azt a felszentelt szakembert, aki megfelelően Eltávolítja a negatív energiát. Sziasztok, hétfőn vizsgázok matekból, le tudnátok venni rólam a negatív energiákat, hogy nyugodt körülmények között tanulhassak? Hát a következő reklámblokk alatt koncentrálj, én is koncentrálni fogok rád, és leveszem rólad a negatív energiákat. Már majdnem megijedtem, azt hittem, vicceltek. Kérlek, beszéljetek a chemtrailről is, szó sincs viccről. Ja, soha ilyen komolyan nem vettük magunkat és a műsort. Sziasztok! Vagy a Remtra. Tehát. Ezt most nem, nem, nem hiszem, hogy ez az adás elegendő lenne. Ennek talán egy tematikus hetet tudunk szentelni majd ősszel a cemtrail mert az nem egy ilyen összecsapós dolog, hogy, hogy egy óra alatt be lehessen fejezni. Sziasztok! Az oltásban Nono chip van. Így követnek benneteket a gyógyszergyártó, az amerikai gyógyszergyártók. Én ezért nem javaslom senkit. Ja, de aranyos azt hiszi, hogy gyógyszergyártók követnek, téged nem is hallott még egy ik emberekről, meg a gyapjas alakvár. A túl Sziasztok! Szerintem ebben a témában két alternatíva van ezek képviselői között. Az egyik tényleg elhiszi ezt a butaságot, vagy a másik üzletet csinál magának a jól bevált beszaratós reklámtechnika által írja Walter. Nézd Walter, nem muszáj ezekben a dolgokban hinni, de a következményeit te is el fogod szenvedni. Tehát nem hogy azt higgyed, hogy attól, hogy kineveted ezt a dolgot, attól majd a negatív energiák azok majd nem hatnak rád, vagy majd nem fogják a, az életedet meghatározni. Ez sajnos, ez sajnos elkerülhetetlen. Itt írja a hallgató. A ledesizókból pedig úgynevezett fotonok jönnek ki, amelyek akár fénysebességgel csapódhatnak a retinánkba, akár. és vakságot okozhatnak. Tehát most gondoljál Sőt, bele. előbb-utóbb halált. Gondoljál Igen. bele, a fénysebességével csapódik bele valami a retinádba. Hát hogy ne vakulnál meg tőle? Hát ilyen iszonyatos sebességgel bele zuhan valami a szemedbe. Hát most gondolj bele, a szem az egy rendkívül érzékeny műszer. Most képzeld el, a fénysebességével zuhan bele valami. Nem véletlen, hogy a ledízzók így elterjedtek mostanában, el mögött áll valaki. Ugyanazok egyébként. Én azt javaslom, hogy ha ledizzótok van otthon, akkor kicsit lassabban nézzetek bele. Vagy vagy valamennyire a fénysebességet megközelítő sebességgel hátrájatok a ledíző felől, és akkor az abból érkező fény. Egy relatíve lass, lassan, lassan, de lassan jó de, de, de, de, de, de nem, de nem, nem, nem ne van egy sokkal őket. egyszerűbb módszer, vannak ilyen, vannak ilyen de nem, hát vannak, vannak ilyen fényerő szabályozó kapcsolók, és hogyha, hogyha visszaveszed vissza vissza a fényerőt, nem akkor tudod. sokkal kisebb sebességgel hatol be a szemedbe hát, nem kell olyan vakító fénynél egyszerűen, mert az egészségtelen Pontosan, pontosan, egy kicsit kicsit visszaveszel abból a fényerőből ugyanúgy fogsz tudni a olvasni, ledlámpákat nem fogsz A ledlámpákat nem lehet dimmelni. Tehát hát nem akkor... működik, egyszerűen elrontod, és nem működik többé. De ez miért? De miért? De miért hát ez nem is lehet. azért van, persze, persze, hogy ne tudjad, ne tudjad egészséges szintre lehet, hozni a fénynek a, sebesség a sebességét. Azt lehet csinálni, hogy a szomszédot felé vágsz egy ablakot, és hozzáteszed be a lámpát, és akkor picit messzebbről világít, ő pedig hozzáteszi be az ő lámpáját, és akkor az meg tőled világít hát, hozzá, és így fénycseréltek. Egy felszentett búrával, ha körülveszed esetleg. Nem, nagyon szerintem. nagynak kéne lenni annak a búrának a hullámhoz miatt. Ó, igen. De ott vannak a gyertyák. Ott vannak. Mi a probléma a gyertyákkal? Miért nem merünk gyertyát gyújtani? Azért, mert ott vannak ezek a ledes ízók. Azért, mert most már muszáj mindenből a legújabbat, meg a legdrágábbat, amit ezek a pszichopaták... És ráigyák, hogy energiatakarékos, miközben a gyertya mennyi áramot fogyaszt azt az Na, mennyit? A semmennyit. Na. Azt írja a hallgató... Valahányszor a negatív energia szókapcsolat elhangzik, meghal egy fizikus. Ugyanaz? Szegény? Mm, nem, újra egy másik. Egy másik? Mindig? Jó mm, szerencsére nincsenek olyan sokan. Nehéz ezt a negatív, negatív, energia, energia. negatív energia dolgot értelmezni. Ugye? Értjük, hogy mit jelent az energia. Az energia az, az például mondjuk a gravitáció. Ugye? De hogy most mitől függ az, hogy a gravitáció pozitív energia, vagy negatív az, energia? A negatív energia, hát mi, ne, meggátol a repülésben. Ki ne álmodott volna arról, hogy repül? Tehát. Világos, tehát, tehát negatív energia, hiszen nem repülhetsz. Meg hát, ha az ember kilép az ablakon, akkor a gravitáció az kifejezetten negatív energia, hiszen belecsapóci miatta az aszfalt. És ]ba. nem az a kérdés, hogy miért lép ki az ablakon, hanem, hogy miért van gravitáció. Igen. Igen. Na most viszont, viszont hogyha mondjuk ki akarod önteni a vizet, bele akarod tölteni a po akkor a gravitáció már is pozitív energia, hiszen segíti a víznek a pohárba töltődését. És hát csak lehet, hogy a DNS-e az üvegben marad. Uh -huh. e -e -e, Tamás vagyok, írja a hallgató. A meditáció, a meditáció ja. segít abban, hogy kitisztítsd a fejed és negatív gondolatok háttérbeszorításával felszabadíts rengeteg stresszt és szorongást. Ez is egyezó maszlag? A negatív gondolatok nem vehetik el a fókuszod egy célról? amikor fizikai vagy szellemi folyamatokban magasabb szinten akarsz teljesíteni, ahhoz szükséges a tiszta fej, ez nem azt jelenti, hogy hidegfejű pszichopatává kell válnod, hanem, hogy nem veszel el a részletegben, vagyom, hogy folytatódik az SMS, hanem, hogy nem veszel el felesleges rágódásban minden apró problémádon. Na de könyörgöm. Ha mondjuk a szerelmedre gondolsz, miközben a fizika ö, ö, zárt helyi dolgozatot kell írnod, az egy nagyon pozitív gondolat, hiszen a szerelmed, a szeret téged, téged pozitív energiával, melegséggel a lelkedet. Nem kell pozitívra ugyanakkor, gondolni, csak nem negatívra gondolj. Ugyanakkor ott és, akkor, a ott és akkor a, a fizika zh-ban az téged gátol. Tehát nem igaz, hogy a negatív gondolatok azok jobban gátolnak abban, amit mm -hmm. Pencsidász, pozitív és negatív gondolatok egyaránt gátolhatnak, vagy segíthetnek helyzetettől függően. Ha éppen fizika az helyét írsz, akkor azt egy fizikus iratja veled. Úgyhogy ha halkan az egy fizikus, ha zárt helyét, egyetemi tanár, docens, hagyjunk, de jó, de egyáltalán nem biztos, hogy ő hal meg, ha hogy negatív energia. Ki kell mondani akkor sokszor, amíg sorra nem kerül. A gravitáció erő, és nem energia, ha már fizika. Mert mm. mm. hogy Newton, meg Joule. Mm. Értem. Aha. Na hát akkor mi az energia? Nem tudom, kik lehetnek ezek az akkor, emberek. Na hát akkor mi az energia? Akkor mondj egy példát az energiára. Hagyjál engem békén. Aj, de most miért? Könyörgöm, te vagy a reál értelmiségi. Mi az, hogy a békén? Könyörgöm, hát... Ö, te, te végeztél, nem tudom én, mit végeztél. Műszakit végeztél, vagy nem, mit végeztél? Nem, közgázt végeztem. <gül> Jó, Peke, peked van. Én bölcsész vagyok, hozzám képes, reál értelmiségi vagyok. az energiának a mértékegysége a zsúl. Ez ugye úgy volt megfogalmazva, hogy például Newton méter, tehát valamennyi energia, mondjuk a dinamikában, valahány méteren keresztül produkálva. De lehet például úgy is, hogy valahány watt, valahány szekundumon keresztül, tehát mondjuk egy, egy, áram, vagy, egy áramnak a, a a, az erős micsoda? a az teljesítménye ö, valamennyi ideig és az is ugyanezt adja ki ugyanakkor itt egyáltalán nem biztos hogy a negatív energia mérhető vadban vagy a hagyományos ö, fizika mértékegységeivel tehát azért vegyük észre hogy a fizikát is kik hozzák létre és miért Veszélyes könyvekben, egyetemeken oktatják, egyetemeken fordulnak elő egyébként olyan golyabálok is, ahol megerőszakolnak embereket, szóval é, igen, ö, kezeljük, igen, igen. Tehát azért megfelelő fenntartásokkal Azért, azért gondoljunk ezekre, mielőtt ilyeneket mondunk, úgyhogy egyáltalán nem gondolom, hogy az ilyen elmaradott koncepciók, mint a vat, meg a zsúl és hasonlók, ezek alkalmazhatóak a csí esetében is. De egyébként a negatív energia, amit a Robi felvetette, hogy az ugyan erre hat, hiszen az energiának, hogy van negatív skaláris értéke? De itt arra kell gondolni, hogy egy olyan vektort, egy olyan eredővektora alakít, amely skalár... ellenében hat nagyobb erővel, ezért az iránya kvázi megfordul, de nem lesz negatív az energia. meg vektorokról beszélsz, amikor most beszéltük meg, hogy ezek a, a, a tudományban hívő embereknek a maszlagjai. Jó, de hát próbálod ma saját fegyverükkel megsemmisíteni ezt ö, kezdve azzal, hogy rakjanak rendet a lakásukban és alakítsanak ki egy kis szentély. De egyébként, ha beléd vezetek ö, 600 voltot és ebben szétég a tested, az szintén elég negatívan hatott rád, pedig az egy pozitív energia volt. Na, hát akkor már negatív energia. Úgy változik: hát negatív hogy az Szélenőműből szél származott, vagy szénelmás. Teljesen mindegy, hogy milyen erőműből származik. Nagyon hogyha... szépen kérek, hogy ne de legyen. De mindegy egyáltalán... engem zöld energiával De higgyed, üssön el, hogyha, de higgyed el, el, hogy ha téged beleültetnek egy villamosszékbe, és abban megráznak téged, úgyhogy belehaj, akkor teljesen mindegy, hogy szélenergiával, vízenergiával, vagy atomenergiával. Ez Robi, ez elvi kérdés. Jó, most cinikuskodhatok, te is tudod jól, hogy annak, aki meghalt, annak tényleg mindegy. Hát annak aztán kampó, annak mindegy. De hogy a honnan, pillanatában, mondom... amikor kivégeznek a villamosszékbe, én egyetértek hosszival, szeretném azt érezni, hogy megújuló energiával ütöttek ez meg halálára. Ha mást is ki kell ütni, akkor arra is maradjon energia. Ez, nevetség, nem arra, hogy ez nevetséges, ez senki nem, senki nem gondolja, gondolhatja komolyan. De, De most őtöljék elfogy... meg ilyen vagy olyan energiával. Könyör, ami megöl, ami megöl, az, az negatív az, energia. Az, az... Teljesen mindegy, hogy, hoz, hogy hozták létre. A hát feltart, ha pozitív torság... energia lenne, akkor nem halnál bele, akkor megerősödnél tőle, jobban éreznéd magad tőle, vitalizálnál, Boldog feltöltened, ablönnél. boldogabb, sikeresebb lennél, gazdagabb lennél, fel, egyetemi felvétel itt sikerülne, a főnökkel elismerné a munkádat, hmm. hogyha pozitív energia lenne. Ha negatív energia értelemszerűen meghalsz tőle. most az az energia. Amit a villamosszékbe belevezetnek, az negatív energia, hiszen meghalsz tőle. Azt hiszem, hogy ez rohat egyszerű. Ne, nem ne, tudom, hogy mit kell ezzel. Meneked minden fekete és fehér, és nem gondolsz a fenntarthatóságra, hogyha nem Igen. megújuló energiaforrásból ölnek meg a villamosszékben, akkor az lehet, hogy elfogy. Akkor a következő embert mivel fogják? Nem csak megölni? erről van szó, addig, amíg bemegy. A büntetés végrehajtási intézetben addig még pozitív energia, amikor az ítéletet végrehajtó ember gonoszsága hozzáadódik, akkor válik negatív energiával. Nem, hát a pozitív energia azoknak a számára, akiknek a hozzátartozóját az a rohat mocskos állat megölte. Az a rohat állat. Na, ab, annak a testében, amikor belevezetik azt az energiát, annak a szemét görénynek, annak negatív energia. Na, de a hozzátartozóknak, akik szenvednek a szerettük elvesztése miatt, ugyanaz az energia már pozitív energia, hiszen igazságot szolgáltat, igazságot tesz az energia. Na most ez az energia itt, innentől kezdve egy nagyon Rendszerben, egy nagyobb értelmezési spektrumon már pozitív energia, és teljesen mindegy, hogy ezt most atom, víz, vagy sugárzás, vagy proton-neutron okozza. Itt van velünk a stúdióban hideg Márk, kaptunk SMS-eket, azt írja a hallgató, segítsetek, a csínek mi a mértékettsége. Segítünk, a csí mértéketsége, a hektopaszkál. Kicsi. Sziasztok, energia, sziasztok, energia, munkavégző képesség. Ennyi. Magyarázz a hallgató. Hát világos, De ez az a, ez energia, a watt, ez a vatt és a az szekundum. Energia, munkavégző képesség. És vajon miért van az, hogy amikor feltöltődsz energiával, akkor javul a munkavégző képességed? Sokkal több munkát tudsz elvégezni, javul a munkakedved. Hát itt az összefüggés. Látható, külön-külön külön is egy idő után a egyébként. munkád is javul. A végzésed is javul, és külön a képességed is javul. Tehát nem csak így egyben mosva, ahogy a hallgató megpróbálja összesatírozni ezeket az egyébként különválló fogalmakat. Sziasztok, fizika középiskola, oktat ki minket Levente. A fény kettős természetű, vannak anyagi jellemzői is. Anyaga pedig a foton. Mindegy, hogy led vagy, gyertya vagy bármi más villanykörte. Üdv, levente. Nem. Nézd, levente, nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Például a gyertya a sokkal kisebb fényt ad, mint a villanykörte. És nem fáj N annyira a szemem. Másrészt Robi, a villanykörte az árammal működik, hogy lenne mindegy, a másikat meg meggyújtod. Ez nem egyáltalán nem mindegy. Itt egy teljesen különböző dolgokról van Robi, szó. Levente, ne áll... keverjünk össze mindent, mindent. Nem 40 éves, és ö, kicsit legyél több tisztelettel, meg ö, vannak, akik ilyen szektás dolgokban hisz. Amit a, amit a tisztelt hallgató úr ír, De és középiskolába Felelősségünk van, azért, azért, ne bántsuk azért az ma, mi azért vezetünk 10. rádióműsort, mert mi nekünk el kell oszlatnunk bizonyos tévhiteket, hülye, butaságokat, amiket az emberek gondolnak, azt hiszik, hogy mindegy, hogy gyertya, vagy villanykörte, aztán meggyújtják a, a villanykörtét, és nem így, meg a, a megpróbálják a gyertyát belecsavarni a foglalatba, az teljesen beleolvad a, a, a viasz a foglalatba, most teremű szükség Teljesen van. Hát, tudunk, segítünk. Hát, és gondoljatok bele, hogy tornaórán ugye vesszük a gyertyát, de a ledlámpát nem. Mivel semmi keresni valója az iskola oktatásban. Nagyon helyesen, de ha így megy tovább, az is be fog kerülni. Mm, igen, e, sajnos. Hali... És mi van a sötét anyaggal? Tele van vele a kozmosz, írja a hallgató. Na most a sötét anyag, az persze mindenütt ott van, de nem látható. Tehát ez egy láthatatlan anyag. Azért, a, a, azért hívják úgy, hogy sötét anyag. Igazából simán lehet, hogy most is itt van. Itt van, mondjuk adott esetben körülvesz nem minket. Nem láttam én nem biztos, láttam egyet benni, nem láthattad, megint hülyéskedsz, nem Jó, kéne, nem láthattad, a sötét anyag láthatatlan anyag. Valójában, tehát valójában nem úgy, nem úgy sötét anyag, ahogyan mondjuk sötét, vagy mondjuk fekete egy macska, vagy mondjuk ahogyan sötét, mondjuk egy ilyen fekete doboz, vagy az mondjuk, emberek Amiben az százaléka. információ van, az, az attól fekete, igen, vagy a néger ember, aki kifej szintén fekete, de az attól nem sötét anyagból van, értjük? Már vannak sokan, akik azt gondolják, hogy minden, ami fekete, az sötét anyag, de nem, a sötét anyag az egy különlegesen fekete anyag, annyira sötét, hogy az már láthatatlan anyag. Jó, de a sötét anyag mondjuk jó olyan dolgokra, mint például ilyen díjátadókra, abban le lehet menni, vagy egy elegáns esküvőkre, temetésekre ö, tudjuk ajánlani, és jó az esése egyszerűen. az te, te, te, te egy, egy munkamester vagy. Igen. Ha igen. már egyszer sikerült negatív tömeget előállítani, akkor E egyenlő MC négyzet alapján létezik negatív energia. Tessék, itt, itt a bizonyíték. Ennyi. Itt a bizonyíték, megírta nekünk a hallgató. Üdvözlöm a tisztelt művészurakat. A dihidrogén monoxid nagy mennyiségben fogyasztva fulladást okoz, és mégis naponta liter számtója az arcunkba a vízpropaganda, hogy az egészséges. Remélem, hamar elfogy végre. Teljesen egyértelmű, hogy a vízben negatív energiák vannak, tehát, hogy a vízben, persze, hogyha a DNS-ét helyreállítjuk, akkor rögtön pozitív energiává alakítható. Ehhez de hogy kell a, a tengeri só. De hogy a víz, energia, az teljesen nyilvánvaló, különben hogy működik a vízerőművek. Hát értelemszerű, hogy a vízerőmű az a vízben lévő energiát nyeri ki a vízből. Na most arra figyeljetek, mert teljesen igaza van a hallgatónak a dihidrogén oxiddal kapcsolatban, hogy ö, ö, nektek is van lehetőségetek otthon egy picit hozzájárulni ahhoz, hogy ez a Föld egy jobb hely legyen. Fogjon el, fogjon el az a dihidrogénoxid. Egyszerűen a, a például ezért is írja, hogy az ecetes sós vizet húzzátok le utána a WC-n, de azt is megteltitek, hogy párologtatok, és akkor elfogy a víz, és hogyha ezt elég Igen. rendszeresen sokáig csináljuk, akkor csak elfogy a végén az összes. Most, a, mi lenne, hogyha mindenki otthon kinyitná a csapot? Az összes csapot nyissátok ki, és folyassuk, folyassuk egy néhány napig, és el fog fogyni a víz. Ennyi. Ez, ez egyszerűen lefolyik. De, Ennyi. De, de, Robi, jó Robi izgatás, vagy, vagy nem is tudom hogy minek nevezük, néhányan ne nyissátok ki a csapot, én erre kérlek titeket a mérsék Biztos, a hogy jegyében. lesznek olyanok akik nem nyitják ki a csapot csak azért sem. De a letfényforrások források dimmelhetők, csak szabályozható előtéttel szerelt lámpatest szükséges hozzáírja a hallgató. Látod, megint tanultál valamit, Oszi? Végre. Na, ö, azt az... írja nekünk, Dávid, ha a gyereked egy extrém ritka betegséggel születik, itt ugye a tér a tisztításról van szó, és biztosan tudod, hogy 5 éves koráig meg fog halni, mm -hmm. és végig kell nézned a haláltúságát itt azért gondolkodjunk el az Ezotériával Igen. kapcsolatban, akkor ezt a negatív légkört, amit a gyereked várható halála okoz, ezt is meg lehet szüntetni ezekkel a módszerekkel, vagy, kérdezi a hallgató, eleve a gyereket kellene kirakni a házból. Hát ez attól függ, hogy gonosz-e a gyerek. Ha a gyerek értem. gonosz, akkor az, ki kell rakni aurá, a házból. Az aurájától függ ez. Egyébként egész. nem a betegségén múlik. Tehát, hogyha a gyerek gonosz, akkor valószínűleg nem fog tudni meggyógyulni a betegségből, mert a gonoszság, ezt a negatív energiát, ami a betegségét okozta, ezt benne tartja a testében. Nem, tud... nem is gyógyulás lenne, az lenne maga a fertő, ha gyerek gyerek meg tud javulni, tehát hogyha a gonoszság az, meg, az, az megszűnik, vagy megváltozik, vagy, vagy egyszerűen a, a, a testéből kiszabadul, akkor megszabadul a betegségtől is. Hát értelemszerűen a gonoszság, meg a betegség azok összefüggenek. Ennek a, ezek a negatív hmm. energiák okozzák a betegséget is, a, valójában a gonoszság okozza a negatív energiát, a negatív energia meg okozza a betegséget. Na most értelemszerűen ez a betegség ez nem magától lett, és nem is magától gyógyul meg, de sokan gyógyszerekkel, meg antibiotikumokkal mérgezik magukat, mert azt gondolják, hogy majd attól meggyógyul a betegség. A negatív energiát kell kitisztítani hát belőle. Világos, a Az... gonoszságot, a gonoszságot. Hát, ő, jelemes... gonosz, a gonosz gyereket ki kell rakni a házból, mert a, a lakásban is gyakorlatilag szétsugár hozza ezt a negatív energiát, másokat is megbetegít. De? És ha majd a gyerek majd a gyerek ő megjavult, akkor meggyógyult, akkor visszajöhet. akkor visszajöhet a lakásba, és akkor nem fogja tovább szennyezni a környezet. Érdemes nem? sátánista lemezeket abban az időben, amíg tisztítod a lakást, szándékosan odafelé lejátszva ö, ordítatni, és akkor egy, akkor egy picit ö, az fellazítja a teret. Nem tudom, megfigyeltétek-e egyébként az ilyen gonosz gyermekeken a fekete színű aurát? Igen, a az fakat. a negatív aura igazából a testükön belül van az aurájuk. Igen, igen, igen. igen. És, és az aurájukon kívül van a testük? Íra hallgató azt írja nekünk. És mi van a szíriuszi energiákkal? Hát igen, tudjuk, hogy léteznek csillagenergiák, ezeket a csillagenergiákat is föl lehet használni. A tudósok azok nagyon-nagyon azok előre haladott kutatásokat végeznek a tárgyban, hogy létrehozzanak csillagerőműveket, a, a, a, a, tulajdonképpen... Azért bármi, nálunk jóval okosabb emberek, bármi, vastag könyvekben foglalkoznak ezzel. És azért azt tegyük hozzá, hogy ezeket a kutatásokat túlnyomó részt titkos bázisokon végzik és elt bár, bármi, ami létezik, annak energiája van. Hát az energia által létezik. Hát valójában a létezés az semmi más, mint egy felsűrűsödött energia góc. Na most ez az energia góc, ez kinyerhető. Tehát egyszerűen kinyerhető. Tehát hektopaszkál szám lehet kinyerni az energiát, a, a különböző tisztaságú csít Holderőművek, földerőművek segítségével. Értelemszerűen minden, ami itt a földön van, az földerőmű segítségével, tiszta energiává alakítható. Vagy ed a művek segítségével. Jaj, már a hülyeségeiddel. Ö, beszéljünk arról, hogy azt mondta az előbb a Márk, hogy ugye a, a, a fekete aura az, ami problémát jelent. És Pontosan. Ugye az aura hát ezt mindannyian megfigyeltük az, szerintem. A szél szerintem, a, fekete szerintem auráját aki, ezeknek a negatív embereknek. Aki nem embereknek. látja el, ezt, az vak. Na most a, ugye van az indigó színű aura, a kék színű aura, amivel kapcsolatban egy kicsit ilyen hiszti van, hogy jaj, most az én gyerekem indigó meg a tied, nem, de nem ez számít, hanem csak az, hogy legalább nem fekete, az az aura. Pontosan. Ugye, ugye amúgy másról nem szól az indigó gyerekség, mint arról, hogy nincs türelmem kivárni, hogy 55 éves korára elére valamit a gyerek. Én már óvodában látni akarom a sikereit, de olyan sikert, amit más nem lát, mert ha látható sikere lenne, akkor vinnék azonnal a zsákos emberek. Azt meg ugye nem akarjuk, mert a zsákos emberről is mondták, hogy így nem létezik, meg úgy nem létezik, aztán megnézed a gyűrűk és ott van benne, és kedves arcot vág. Hát, a a néger gyerekeknek fekete az aurájuk, de be egyáltalán nem kell beletörődni. Nem úgy a... feketék. De, ne, de de nem nem úgy kell, egyáltalán nem kell a... beletörődni Robi, nem a szülőknek. Robi, nem fekete a néger gyerekeknek az aurája, mint egy gonosz gyereknek. A gonosz néger gyereknek fekete... Na igen, na jó, világos, hogy egy gonosz gyereknek úgy fekete az aurája, ahogyan a sötét anyag fekete. Na most a néger gyereknek meg úgy fekete az aurája, a fekete mocskának fekete az aurája, ez vagy a bármilyen fekete állatnak ne, fekete ne mosjuk, az urája. Nem ossuk már össze a mondjuk, a de például... mondjuk a Mondjuk a csótány aurája is fekete, értelemszerűen, de másfajta fekete az, amikor a sötét anyagnak az aurája fekete. Tehát az gyakorlatilag a mi szemünkkel, az azzal a földi szemünkkel, ami most itt nekünk van, azzal láthatatlan. Na most van, vannak olyanok, mondjuk ez nagyon sok meditáció vagy nagyon, -nagyon koncentrált energetizálás hatására kinyílhat a harmadik szemed, és képes lehetsz arra, hogy lásd az aurákat. Na most az ilyen emberek azok látják az indigó gyerekeknek is a, ezt a halványkék, ezt a sajátosan halvány türkiz auráját, mm. Na de a néger gyerekekre visszatérve... az az meg a az ő, ő fekete színű aurájuk és a gonosz emberek fekete aurája könnyen elkülöníthető, hogyha két aura DNS-ét megvizsgálod. Igen, igen, az aura DNS-ét érdemes egyébként is megvizsgálni. Másfajta, másfajta a, néger gyerek, a néger gyerek látható, ugye? Tehát látható, tehát látjuk, hogy néger annak ellenére, hogy fekete. Hát valójában a a gonosz néger gyerek az már olyan szinten fekete, annyira sötét, hogy az már, már képes arra, hogy eltűnjön. Miközben Tehát az már sötétben... láthatatlan, mert az összes energiát magába vonzza. Sötétben ugye minden tehén fekete? És ez is érdekes, hogy miért? Mert mit akarnak eldugni elődünk, ami a, amit pont a tehén tud? Ö, nem beszélve arról, hogyha fénysebességgel haladsz egy űrhajóval, ö, és felkapcsolsz közben egy lámpát akkor vajon sötétebb lesz, vagy világosabb? Vagy felkapcsolod az űrhajónak a fényszóróját, akkor lelassul? Ezek, ezek azok, amiket el akarnak titkolni elő És egyébként Mi sikerül is nekik. Mi a Mondd a, Mondala, az a választ az embereknek, Oszkár. Természetes, hogy lelassul. Hmm. Hát hogy ne lassulna le? Hát ott ellene világít. Persze, a fényanyag anyag persze, lassítja le, ahogy írta nekünk a középiskolából a, a srác. Egyébként, ha már így az oktatás így szóba került, Gyuri kérdezi, vagy írja nekünk a Facebookon, hogy engem az érdekelne, hogy hol van a különféle sámánok, jó sok ezoterikus tanácsadók iskolája, akár tematikus középsuli főiskola, mert tán mondjuk lehet én is elvégezném. De hát jaj, nem tudom, hogy hova. Ezotéri jaj, Egyetem. Nem. Gyuri. Nem, nem, Az ezotéri gyuri, Egyetemre gyuri, kell van ez az iskolám. Az élet is. Meditálsz, meditálsz, és hogyha elég időt magadban nézel, akkor elsajátítod, megnyílik a kozmos előtted, és elsajátítod azokat az ismereteket, amikre szükséged van. Alapvetően kétféle tanár van. Van a külső tanár. Tőle megtanulhatsz az életben ügyesen érvényesülni. És van a belső tanár. A belső tanártól megtanulhatod a harmóniát. Megtanulhatod a békés harcos útját. Megtanulhatod azt, hogy te Magadat, hogyan fejlesztheted egyre fejlettebb, egyre tisztább, egyre harmonikusabb lényé. Olyanná, aki harmóniában tud élni a környezetével, az élő bolygóval, az állatokkal, a növényekkel, a csillagokkal, a csillagrendszerekkel. E hogy ennek a harmóniának en egyébként ennek van egy útja is, hogy hidd el, hogy ez a belső tanár ott van benned, de meg tudod szólítani. Szerintem szakasztottok ugyanezt olvastam a, a talán a vágó Istvánnak a weboldalán. Ö Ö, hm. mintha ő lenne az, aki, aki, aki ennek akkor... a szó nem enyeket, Vágó István, Vágó István, nagyon sok mindent elvégez, amit ebben az, ebben az országban az oktatás nem végezel. Mert azért az az igazság, hogy az oktatás, mondjuk mi is a magunk szerény eszközeivel erre, erre törekszünk, mondjuk egy ilyen műsorral, hogy amit az oktatás el, elmulasztott, azt bepótoljuk. Tehát most így ezt Tekinthető úgy is, hogy van egy csomó minden, amiről egyszerűen nem tanítottak minket a Pont tanáraink, is. de nem azért, mert ők rossz tanárok voltak, hanem mert ők se tudták, ők se értették, van. hogy hogyan működnek ezek a dolgok, most a vágó István, mert hogy ő egy professzor, ezeknek utána olvasott. Ezeket ő ezeket, ő ezeket kikutatta. Ez a egyetem. Én Igen. akadémia. Pontos. politikai korrektség. Ezek érezzük ezekben a szókapcsolatokban a feszültséget, az energiát. Igen. Igen. Igen. Igen. És fontos arról is beszélni, hadd jegyezzem itt meg, hogy mi van abban az esetben, hogyha nem hallgatsz a belső tanárodra. Amikor fokozatosan megtelsz negatív energiákkal, fekete lesz az aurád. Én egy kis kutatást végeztem itt közben, az astroneten találtam egy cikket, hogy ö, mi a helyzet az ilyen emberekkel, akik auragyilkosokká válnak. Hoppa! Uh -huh. Hát, ezek az emberek... Ö, Apró, picidarabokra darabokra szaggatják az egyébként védelmező auráját másoknak, és komoly károsodásokat okozhatnak a lelkében, és ennek következtében a testében is. Figyelj, ha egy olyan ember közelébe vagytok, tehát akinek az aurája negatív, vagyis fekete, az is hatással van rátok. Ilyenek például az alkoholisták, a drogosok, a depressziósok, vagy az agresszív emberek. Vagy Na, egyéb rászorulók. De igen, nem, de, nem igen. de nem egyébként. Szerintem... Ezek, ezek, ezek úgy tűnnek neked onnan, ahonnan te nézed, hogy ezek rászorulók, de odaadod de rá? de kérte neki. Őket? De szorulnak De Odaadod De odaadod neki azt, amit van, és lá, ott tudod, hogy mit látsz, hogy így nem elég neki. Hogy még kell is, még kell is, itt ott, hogy hát, mikor lakik jól, amikor kell. teljesen elpusztultál, amikor teljesen kiszívtam belőle az összes. De pozitív ha éhesek, hát éhesek, miért nem esznek kalácsot? Hát érdem, meg Afrikában hiszem, hogy Balra is éheznek, éheznek Afrikában, miért nem mennek föl a netpincé? Ez pontosan, a pontosan. Pontosan. pontosan tudják, hogy ott van. De... Egy, azt mondtad az előbb, hogy mások auráját gyilkolják. De Igen. itt rohatny megtévesztést érzek, mert mi van? Ha az a más, akiét meggyilkolja, annak fekete órája volt. Akkor pontosan a jót cselekszi meg. Ugyanígy egy rohat nem nagy, hatnak egy ködösítés. A ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ezt gondolod, de nem így van két fekete órás ember nem tud egymástól energiát sőt, szívni, mert sőt, negatív energiával vannak. Sőt, sőt, sőt összetudnak kapcsolódni, Igen. és egy nagyobb energia, nagyobb Mind. sötét energia hálót tudnak létrehozni, hogyha 30-40 ilyen Aha. negatív energiával rendelkező ember összekapcsolódik, meg tudnak mérgezni egy egész falu közösséget. Igen. A negatív energiával. Ez Na olyan, most... mint a féreg esetében. Na. Beszívja, beszívja az anyagot, beszívja az energiát. Ez azért van az, hogy hiába adsz bármennyi pénzt a hajléktalannak, ő mindig hajléktalan marad, és mindig egyre rosszabb, és rosszabb Na, lesz pont neki. Erre, pont ezekre a féregjukakra nincsen semmi szükség. Mondjuk valakinek nekem a testében, a, nekem mondjuk a... képzeljed el, hogy a testedben képződik egy féregjuk. Mondjuk a testedben. És az mondjuk ott a testedben, képzeljed el, hogy azon a féregjukon keresztül negatív energiák gyakorlatilag kiszívják belőled az életerőt a féregjukon nekem keresztül. Nekem az, vegyünk az nekem ez azért vegyünk az már egy picit Nagyon ezek a létező dolgok, csak a nagyon a... kicsik. Nagyon apró kis lyuk, a féreg lyuk, a nagyon apró, apró kicsi lyuk. Annyira kicsi lyuk, hogy nem látható. Szabad szemmel nem látható, de az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Érted? Az egy nagyon-nagyon kicsi lyuk. Egy annyira kicsi lyuk, hogy az a, az a kvantumnál kisebb lyuk. Olyan ez a féreg lyuk. A belese, valójában ez jelent Bele féreg. De, a, de, de most itt persze lehet viccelődni, Azt írja a szíria hallgató. Nem veszel a, engem komolyan. Te nem veszed magadat komolyan. A sötét energiáktól legjobban Josi barát Lugosító teája tud megszabadítani, nekem bevált. Ö, Jó, most azt hogy ha savas vagy, akkor a lugosító te segít. De hát ezt, na, ezt is nagyon kevesen tudják, hogy van a savas, meg a lugos. Na most a lugos az kioltja a savasat, a savas az kioltja a lugosat. Ér, tea? Olyanok, mint a Josi barátnak a lugosító teája. Nem azt kérdeztem, De kitől kaptam? A lugos. Tea. A lugosi, aki a drakulát játszott Nem, nem, nem, nem. Lugosító, lugosító tea. Ez az azért van nem mert... a. Nem van a savasítótea. Ma vagy az, az, az, az a pálinka, persze, nem a pálinka, a pál, savasító inka. tea Robi. a savasságot a negatív energiák okozzák. Na és, és mi van ahol csak lugosító teába? Lugosító de mi van, ha csak lugosító teába belerakod a citromot, ami ugye savas? akkor ezzel elérhetsz egy semleges kémhatást. Ez és hogyha ezt tiszod, akkor az azt jelenti, hogy a benned lévő negatív energiák nem fordulnak át pozitív, a pozitív energiák nem fordulnak át negatív pólusba, és ilyen módon megőrizhetsz egyfajta belső egyensúly, a belső harmóniát. Hidratál, Megint elékevermi. nem tudsz a sorok között olvasni, és savasságról beszélsz a citromnak a kapcsán, nem így működik a világ. És a porított víz, kérdezi a hallgató, csak vizet kell, kell adni hozzá, és fogyasztható. Uh -huh. Na a, igen, a, na igen. A hallgató elvicceli a témát. Nem, én nem gondolom egyébként. Nem, a Nesvén gondolom, hogy ez, ez, ez így lenne. Épp például például a, a, a jég, például a jéggel kapcsolatban azt gondolják, vagy sokan azt mondják, hogy az fagyott víz, pedig hát a fagyott jég valójában, ha felolvasztják, abból lesz a száraz jég. Na most, hmm. hogyha a száraz jeget... Hát tovább. De kibeszed a jégből a vizet, hát attól lesz száraz, hogy nem vizes. Tovább, tovább, tovább akkor felforr. Hmm. Na és, na és akkor így, ilyen módon és lehet ha ezt létrehozni. ha sokáig csináljátok, akkor elfogy a víz. Nem, hát ilyen módon lehet létrehozni ezt az ilyen instant vizet, amihez már csak vizet kell adni, és abban feloldódik. És így tudunk létrehozni olyan vizet, ami ivóvíz, ihatóvíz, víz olyan, olyan állapotban van, ezt úgy is hívják, hogy desztillált víz, hogy az bármikor bárki megihatja, és attól nem lesznek, nem kerül bele olyan ö, sötét, negatív negatív úgynevezett vízörvény, amely, van... a, amely, az, amely, amely az energetikai háztartását, azt a nagyon finom energetikai egyensúlyt, Háztartás. ami az emberi szervezetben van, az felborítja. ez sem véletlen, ugye, már a műsor elején mondtam, hogy a fritőz és a vasaló, azok nem káros dolgok, és hát a vasalót, az az desztillált vízzel van tele. Igen. Ez se véletlen. Beszéljünk már a pénzenergiáról egy picit, mert arról meg itt közben így elelfeletkezünk, miközben, miközben próbálunk Holott a valóságra a rávilágítani. Minden energiák legpozitívabb a pénzenergia. Hát kivéve ha tartozol akkor negatív pénzenergiád van, nem? Vagy a számla egyenleged negatíva. Nem, nem, nem, Figyelj, nem, abba gondolj nem, bele, hogy ha negatív a számla Nagyon. egyenleged, és valaki ingyen fölkínál valamit, nem fogadhatod el, hiszen annyi pénzed nincsen. Nincs nullád hanem még kell keresél ezer forintot, hogy elfogadhas valamit, ami ingyen van. Én azt hiszem, hogy egy, egy kisebb perspektívából nézette ezt a pénzenergiát, mint ahova való. Egy kicsit olyan közgazdas... kicsit kicsit közgazdasági, közgazdasági, közgazdasági szemmel nézed ezt a dolgot, itt nem erről van szó. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a pénzenergia, hogyha áramlik benned, akkor nem lesz negatív jelleged, mert jön hozzád a pénz. Uh -huh. Na de az attól függ, bár a pénzenergia is lehet pozitív energia, és negatív energia attól függ, hogy mire szolgál az a pénz, mire való az a pénz. Hát például az a pénz, az a, az a 30-ezüst, amiért a Jézus Krisztus Júdás elárulta, az nem volt pozitív pénz. Tehát az a pénzenergia, az egy negatív energetikájú pénz volt. De értelemszerűen azt mindig lehet tudni, és érdekes módon egyéb Egyébként vannak olyan oldalak, internetes oldalak, ahol az árfolyam mellett, ott van az energetikai szintje is, az adott Igen. árfolyamhoz tartozó energetikai ezeket, állandó, ezeket, amelyel, amelyel számolni lehet. Tehát köztudod, hogy a sékel mi? például negatív pénz. Ezeket folyton letiltják. Folyton letiltják a, egyébként az interneten ezeket az oldalakat. A forint, az pozitív pénz. A dollár, az megint csak negatív pénz. Azt tudjuk, hogy a rubel, az pozitív pénz. Tehát itt azért különböző pénzekről van szó, és ezek különböző energiák. Na most, egy... a rubel Ből is lehet egyébként lehet egyébként pozitív pénzt csinálni, de ahhoz valami nagyon jó célra kell, már úgy értem a rubelből, a dollárból valami nagyon jó célra kell, valami nagyon sok dollárt elkölteni, hiszen a dollárnak van egy alapvetően negatív energetikai járfolyama, amit kompenzálni kell. Azért figyelmeztessük a hallgatókat arra, hogy az egyik legveszélyesebb dolog, amit az energi energiaszinteddel tehetsz az, hogy a pozitív pénzenergiától beáramló pénz ezeket negatív célokra költöd el, és ezáltal inverzbe kerül ez az teljesen energia. Teljesen összekeveredik minden. Például, Te fizetnél például, pénzenergiáért? Hát az attól függ, hogy mennyit. Igen. És milyen pénzzel? Hát Amit sékelérvennél pénzenergiát? Mert akkor duplán jó jársz, az azik, azért nem az jársz jól játsz. De művelet. nem jársz jól, de nem jársz jól. Mert, mert, mert Júdás, aki 30 ezüstért 30 negatív energetikai státuszú ezüstért, elárult a Jézus Krisztust, és mit vett abból a pénzből? Mire volt jó az a pénz? Fölkötötte magát. Semmire nem volt Erről jó az a pénz, szó. mert negatív volt az energiája. Na, ja, épp ezt te... akartam az előbb is mondani, lett. hogy nem. alkoholt, drogokat veszel a pénzből, Na, legrosszabb. Tudományos könyveket veszel a pénzből, legrosszabb. Na, hát vagy, Na, el, nem, vagy elpazarolod. Arról van szó, hogy, hogy minden ember, ami él, minden, ami él, energiát termel. Egy ember egy év alatt 350 ezer hektopaszkál energiát termel. Na most más a helyzet az indigó emberrel, akinek ilyen türkiz ö, ö, ő, aurája van. 900 ezer körül, nem? 900 ezer. 900 ezer hektopaszkál gyémántaurával, 1 millió 700 ezer hektopaszkál csi energiát termel egy ember. Na most ebből a, ebből a mennyiségű energiából, ebből értelemszerűen sokkal több pénzenergia áramoltatható ki. Na most, hogyha egy ilyen ember foglalkozik pénzzel, az értelemszerűen sokkal sikeresebb lesz, sokkal több pénzt vonz be. Ez nem azt de jelenti, nem hogy nem az... vonzhat be dollárt, vagy nem vonzhat be sékelt, de akkor ő neki ebből a dollárból, vagy ebből a sékelből valami nagyon pozitív dolgot, valami nagyon pozitív célt kell, célt kell kitűznie. Míg, hogyha mondjuk adott esetben egy pozitív energiájú pénzt, mondjuk rubelt, vagy forintot, uh, forintot vonz be, akkor abból a pénzből, ő nem feltétlenül kell, hogy annyit adakozzon, vagy pozitív célra fordítson, hanem azt a pénzt, azt ő tulajdonképpen elköltheti akármire, akár saját magára is. Mondjuk, hogyha... Ilyen pénzből drogokat vásárol magának, sokkal kevésbé, és ezt tudósok bebizonyították, sokkal kevésbé káros, sokkal mm -hmm. kevésbé ártalmas. Mm -hmm. Nem lehet egyébként az, hogy pont abból kifolyólag, hogy egyre több az indigo ember, és egyre több a gyémántaurájú ember, akik több pénzenergiát termelnek, mint az előző generációk. Sokkal sikeresebbek Töb... az MLM-ben is nem Nem véletlenül. csak erről van szó, több pénz van a világban, és ettől van infláció. Na, egy, az az igazság, hogy egy indigo ember sokkal, de sokkal több e, embert tud gazdaggá tenni. Értelemszerűen, mert a pozitív energiáival ő is bevonza, nem csak saját magának, hanem hogyha mondjuk ő, ő üzletbe hoz Mondjuk 6 embert az a 6 ember üzletbe hoz. 32 embert, az a 32 ember, 128 embert, és így fel tud épülni egy ilyen üzlet, ezek a pozitív energiák, ezek képesek arra, hogy meghatványozzák egymást. Egy, egyfajta szinergiába lépünk. Igen, igenis fel tud épülni egy olyan üzlet, amiben mindenki kölcsönösen egyre gazdagabbá, egyre sikeresebbé tudja tenni a már. és valójában mi van az ele? A legelején egyetlen egy indigó ember. Egyetlen egy indigó ember elkezd ezzel foglalkozni üzlet az üzletbe hoz 4-et, az üzletbe hoz 8-at, aztán 16 egy fiatal. Na vagy megnyitnak egy új piacot a Szíriuson, mondjuk, vagy dobogókön, és akkor, akkor berobban az egész, és ezek a gazdag emberek egyébként titokban kölcsönadnak egymásnak, ha valamelyiknek elfogy. Hát itt, azó, itt, a, itt, itt van, mondom, itt van az inflációnak azok, oka, innen jön a sok pénz, Most a plusz pénz. Az a Szíriuszi civilizációról nagyon keveset tudunk. Az az igazság, hogy a Szíriuszi civilizáció, vagy ahogy a más nevén az atlantis civilizáció, az egy, az egy olyan civilizáció, ami valaha létezett. Egész addig létezett, amíg le nem rohanták a gyapjas alakváltók. Én nem tudom szerintem ez hülyeség. Tehát, hogy én ezekben a gyapjas alakváltó dolgokban, ezekben nem hiszek. Tehát, én ez meg ez szoktam nézni, amikor veszek valamit, hogy hogy áh, kell vasálni. és ezekkel, miből a kell, nem tudom, hogy miért kell az ilyen hülyeségekkel lejáratni olyan Azt dolgokat, mondani, amik ilyen tudományos, hogy... alapvető tudományos dolgok, amik még konkrét hektokszunk. tényleg két órák keresztül értelmes mm. dolgokról beszélünk, és akkor belekever ilyeneket, hogy én nem láttam az nem láttam a az tudomány, a féregjuk az tudomány, sötét az Sötét energiát tém. láttál már? Sötét energiát láttál már? Na, az láthatatlan a energia, ha láttam volna, akkor nem létezne, ha nem, nem, nem látod, az bizonyítja azt, hogy létezik. Szerinted miért nem láttál gyapjas alakváltót, mert sötét anyagból van? De akkor hogy vált hogyha egyáltalán nem látható? Hát már megír egy hülyeséget hát most, hogy hogy, hanem minek? Nem? Ha úgy se látom, mit váltogatja? Jó, értelmetlen, értelmetlen. Lehet, hogy te be, az be az az... akar férni a féregjukba, ami kicsi. Na azt jegyezzétek meg, kedves hallgatók, hogy jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a, a szemnek, szemnek láthatatlan. Méldául Na, az, az aura. Na ez nagyon igaz. Na ez De nagyon je? igaz. Meg, az, már energia. Róka meg, meg az, az energia. is tudta. Meg az energia. Nem, hát igazából ez, meg a betegség. Uh -huh. Meg az egészség. Meg a szegénység. Milyen érdekes, hogy ezek, érdekes ezek láthatatlan módon. dolgok. Láthatatlan dolgok, de mégis meghatározzák az életünket. Mégis hatnak az életünkre. A gyapjas alakváltók, azok nem hatnak az életünkre, mert hülyeségekkel, ne Fantáziaképződményekkel fantázia, fantázia nem lehet az életre de, de, hatni. Ez de, nem de, mérhető hektopaszkálban. Robi, ne, ne öriítsél már meg ezzel a gyapjas alakváltó szkepticizmusoddal. Úgy beszélsz, mint egy tudós. Azokkal meg tudjuk, hogy mire mentünk. Ezért tart itt hát, ez a világ. nem az ország. az ország. Nem az ország, mert bezárod ezeket a problémákat ide. Azért, mert itt van a világ rája Ettől még ez nem, nem csak de ránk ez, vonatkozik. De tudod, hogy tudod, hogy azért a szívcsakra miatt Magyarország egy különösen kiemelt hely a világban. Igen. Pontosan itt dobogókön támadnak a gyapjas alakváltók. Igen, de ugyanakkor... Menjél ki, Robi, meg, mennyi -e ki dobogókőre. A... Menjél -e ki dobogókőre. Ugyanakkor és néz, men, cserébe, men, meg néz, ezért nincs űr, ugye, mert hogy, ugye az Egyesült Államokban van az űr, mert Texas fölött láttuk. van űr, két fölött van egy kis űr, és ennyi az űr egyébként, mivel a Föld laposa, az űr nem létezik. Ja, nem, ja. Nem, nem lapos a Föld, csak a szélén fagyott jég van. Nem, Amit, az illuminátusok. felolvasztunk, túlolvastunk és száraz jeget képezünk belőle, akkor abból energiát nyerhetünk. Az illuminátusok ahonnan, hoztak létre ahonnan... egy kis űrt, Texas fölött. És minden más kamú. Ahonnan, ahonnan űrhajó fel tud, fel tud szállni, az ott, ott van az űr értelemszerűen. Nem véletlen, hogy nem szállhat fel bárhonnan űrhajó, értelemszer. Miért nincs dobogó körű, űr, űrkikötőben. Ja, a, a hallgató Schrödinger macskájával kapcsolatban kérdez. A Schrödinger macskája az egy olyan macska volt egy, egy tudományos kísérletnek a része. Tudományos, Akikben tudományos bebizonyított, aki be, be bebizonyították a kvantumoknak a létezését, konkrétan a macskában voltak volt azok a, Hányos kísérletet, és kiemelném, hogy Schrödinger illuminátus volt. Ó, ezek, ez, de ez, de ez, ez most arra már egyébként forradalmasította az egész tudományt. Úgy a fizika tudományt mint, a, mint a, az egyéb tudományt. És tudjuk, Tehát, hogy ez... mit gondoljunk a tudományról. Azért, ha Jaj, a a Schrödinger, lenne, macská... akkor a Schrödinger macskája már egyik lelökött volna a széléről mindent. Ez ne, már megint a hülyesége ide jössz. A Schrödinger macskája az egy konkrét tételes tudomány. Olyan tudomány, ami hektopaszkálban mérhető. A Schrödinger macskáján belül bizonyították be, mert a Schrödinger macskájában volt az első kvantum. Egyébként Én... a világ tele van kvantumokkal, mindenhol vannak kvantumok, vagy de a Schrödinger volt az első macskájában kvantum. volt az első kvantum. És amikor így, amikor be, berakod a, a macskát egy, egy, egy szekrénybe, és kinyitod a szekrényt, és akkor van, hogy így ott van a kvantum a macskában, van, hogy kinyitod, és nincsen benne a kvantum a macskában. És attól függően, hogy mikor nyitod ki a szekrényt, az bizonytalan, hogy a, a macskában a kvantum ott van, vagy épp eltűnik, és ez jósolhatatlan. Ez bizonyított a igen? Ha. A ha. tudományos szektások hisznek Szerintem csak ebben az egész Rödingeres Balhéban. Nagyon csodálom Robi, hogy te ezt így beszipkáztad um, Egy másik Robi kérdezi Ha nem is kapcsolódik szervesten a témához Azért leírom, egyszer volt egy munkajem Ahol a tulajdonos rám meditált És az jött ki, hogy sötét az aurám Mennem kellett hát nem véletlen. Nem, egyébként, egyébként az, az úgy van, hogy így nem nehogy azt higgyed, hogy a tulajdonosnak mindegy, mert hogyha ott maradsz, még egy napig, még két napig, könnyen megbetegítheted a kollégáidat, a sötét aurád, az, az kisugárzik, az negatív energiával sugározza tele azt az egész a a, Nem, nem a Inkasszót okoz, betegséget okoz, elrákosítod a kollégáidat, gondolom, hogy ez neked sem mindegy, vagy neked teljesen mindegy, mert az ilyen negatív embereknek általában azt figyeltem meg, hogy teljesen mindegy, hogy mit okoznak a környezetükben. Elküldik őket egy munkahelyről, és még ők vannak felhasználva. Hát teleharsogják persze, az, hogy... az internetet, meg a rádióadásokat azzal, hogy őket kirúgták. Hát de persze, közben de... hány ember menekült meg? Hát de ezt hát... a kérdést bezzeg nem teszik. De fel. persze, hogy teleharsogják. A kérdés az, hogy, hogy az olvasónknak, Robinak azóta megtisztult -e az aurája. Az a, kérdés, hogy, az a kérdés, hogy amikor teleharsogják, hát miért harsogják tele a műsorokat, meg a környezetüket azzal, hogy jaj, őket kirúgták? Mert keserűek. Megkeserettek, megkeserítette őket az a rengeteg negatív energia már amit látom, látom Na az, most, egy, az nekik nem elég, oldik, Robi, látom de nekik nem már... elég, hogy ők rákosak lesznek, legyen rákos mindenki körülöttük látom, nekik... hogy bejött ide, ide a stúdióba és bejött a negatív energia ezzel az SMS-re szerintem beszéljünk másról Kostoltatok már dns -t? keserű oh. nem véletlenül Hát és ez és ezt érzi a szájában szerintem Róvin a tíz, hallgatók szerintem tiszta, is. Sz, szerintem ez tiszta hülyeség. Egyáltalán nem keserül a DNS. A DNS az mindenütt ott van. Az egész világban. Mindenben, ami él, és ami nem él, abban halott DNS van. Mert minden élt mert minden valaha élt, és ami nem él, abban ott van még mindig a halott DNS, ez alapján lehet egyébként megmondani a dolgoknak a korát. Van benne egy, egy izotóp, és azt az izotópot visszafelé kell számolni, és akkor úgy kiderül, hogy milyen a, milyen a kora az illető dolognak, mert hogy így igazából a halott DNS mindenben ott van, persze van olyan, amiben élő DNS is van, ennek a DNS-nek a korát kell az izotóp vizsgálattal egyszerűen visszafelé számolva megállapítani. Egy egyszerű mátrix szorzás az egész. Megtudhattuk a mai műsorból, hogy hogyan tisztítsuk meg a teret és az otthonunkat a negatív energiáktól. Ne felejtsétek, hogy benne volt, hogy alakítsatok ki külön teret a munkára, a nyugalomra és az olvasásra. És amikor olvastok, akkor értelmes dolgokat olvassatok, olyanokat, amelyeket nálunk okosabb emberek évezredek el ezelőtt vastag könyvekben már megírtak. Olyan jó lenne, hogy hogyha lenne a fejed tetején egy egy lámpa, és az a lámpa világítana valahányszor hülyéskedsz. Mert teljesen összezavarod a hallgatóinkat a hülyéskedéseddel. Mi próbálunk itt tudományról beszélni, te meg a hülyéskedése, és komolyan, annyira jó lenne, hogyha ezt egy legalább így vizuálisan valamiféle idézőjelbe lehetne tenni. No, nem muszáj Nem csak a hallgatóinkat, engem is összezavarsz. Hát, hát, hát ez akkor volt. Akkor tudod mit? Akkor ez volt már az önkényes mérvadó. Hát köszönjük, jó, most, jó. Most, például, most például tudjuk, hogy nem hülyéskedsz, ez egy komoly búcsú, ez volt már az Önkényes Mérvadó, Hideg Márkal, Horváth Oszkárral és Puzsér magatokra. Köszönjük a figyelmeteket, óvakodjatok a negatív energiától, tisztítsátok az aurátokat, sziasztok. És? Tartsátok és... is tisztán. Köszönjük türelmüket!